27. fejezet Eloldoznak, és az oldalamra fordítanak. Levegőhöz jutok. Egy darabig semmi másra nincs erőm, csak zihálba kapkodom. Próbálok nem nyelni. Számból és orromból víz folyik, és a földön összegyűlve sápatra higítja az Andy Reeves fejéből szivárgó bíborbörös vért. De ez most csepet sem érdekel. Egy valami érdekel, és az a levegő. Lassan visszanyerem az erőm. Felnézek, kimentet meg. De az is lehet, hogy már halott vagyok, vagy hogy az agyam túl sokáig volt oxigéntől megfosztva. Lehet, hogy még most is tart a vízbe folytás, és ez csak egy furcsa köztes állapot, mert a halucináció, vagy inkább a káprázat azóta is tart. Mora az. El kell tűnnünk innen, mondja. Még most se hiszek a szememnek. Mora, én nem most nep. Van valami abban, ahogy a nevemet kimondja. Próbálom összerakni a képet, kitalálni a következő lépést, de a logika most cserben hagy. Tudsz járni? Bólintok. Mire a második lépcsőfokhoz érünk, kezdek feleszmélni. Egyszerre csak egy dologra, mondom magamnak. Most el kell tűnnünk innen. A földszintre érünk. Egy lepukkant épületben vagyunk. Meglep a csend. Vajon mennyi idő lehet? Rípszel éjfélkor találkoztam. Jó eséllyel éjszaka, vagy hajnal lehet. Erre, mondja Mora. A szabadba érünk. Sötét van. Észreveszem, hogy a légzésem egy kicsit furcsa. Szaporában normálisnál, mintha még mindig félnék attól, hogy megint megfosztanak a légvétel képességétől. A sarokban ott a sárga Mustang. De Mora, még most se hiszem el, hogy ő az, egy másik kocsi felé terel. Bal kezében a távirányító, a jobban egy fegyver. Enyém az anyós ülés, a volán. Indít és rükvercbe kapcsol. Két perccel később már éjszak felé tartunk a Garden State autópályán. A profiliát figyelem. Soha nem láttam még ilyen szépet. Mora, ez most ráérne. nep. Ki meg a tesómat? Köncsebb szalad le gyönyörű arcán. Azt hiszem, mondja... Lehet, hogy én.